Pentru cine bat clopotele? Pista 23 N-avea nimic rău în ea. Fuga era o dovadă de egoism. Fasciștii atacaseră și noi am oprit acolo, pe coastele munților din Guadarama, printre stâncile cenușii, printre jnepenii și brazii pitici. Am rezistat conversunare, apărând șoseaua, sub bombardamentele artileriei și sub ploaia de obuze ce a început să cadă după ce și-au adus artileria, iar cei care au mai rămas până la sfârșitul zilei, am contraatacat și am zvârlit îndărăt. Mai târziu, când au încercat să înainteze prin flancul stâng, strecurându-se în jos printre stânci și printre brazi, am rezistat în clădirea sanatoriului, tregând pe ferestre și de pe acoperiș, deși ne depășiseră pe ambele flancuri, și am trăit atunci senzația încercuirii, până ce contraatacul ne-a despresurat, aruncându-i din nou dincolo de șosea. Printre toate acestea, trăind spaima ce țusucă gura și gâtlejul în praful aspru al tencuielilor sfărâmate și sub groaza bruscă pricinuită de prăbușirea unui zid răsturnat în flăcările și tunatura asurzitoare a exploziei de obuz, degajezi mitraliera și i-a la o parte pe servanții morți, întinși cu fața în jos și acoperiți de dărâmături, îți ascuns capul la adăpostul apărătorii metalice, te trudești să înlături blocajul, arunci încărcătorul spart și așezi la loc banda de cartușe, apoi, cât ești de lung, te întinzi în spatele apărătorii și mitraliera începe din nou să măture marginea șoselei. Ai făcut ce trebuia să faci și știei că ți-ai împlinit datoria. Ai cunoscut extazul luptei, extazul ce-ți sucă gura, dar care purifică și înalță prin teamă, și te-ai bătut în vara și toamna aceea pentru cauza tuturor sărmanilor lumii, împotriva tuturor asupririlor, pentru toate lucrurile în care credeai și pentru lumea cea nouă, de atâta vreme așteptată. În toamna aceea ai învățat, își spuse Robert Jordan, să rabzi și să nu iei în seamă suferința de-a lungul nesfârșitelor zile de ger, de umezeală, de noroaie, de săpături și muncă la fortificații. Iar simțământul din vremea verii și a toamnei a fost adânc îngropat sub povara oboselie a nesomnului, a tensiunii nervoase și a mizeriilor. Însă în adânc el tot mai dăinuia și atâtea cumplite încercări nu făceau decât să-l călească. În acele zile, gândi Robert Jordan, ai simțit o mândrie profundă, imensă și cu totul dezinteresată. O mândrie care la Gaylord ar fi făcut din tine o pacoste plicticoasă. Îi spuse el deodată Nu, în vremea aceea n-ai fi fost prea potrivit pentru Gaylord Își urmă Robert Jordan firul gândurilor Erai prea naiv Parcă te-ai fi aflat într-o stare de transă mistică Dar poate că în vremea aceea nici Gaylord nu arăta cum arată acum Nu, la drept vorbind, nu era la fel ca astăzi Își spuse Robert Jordan Nu era deloc la fel Pe atunci nu exista niciun Gaylord Carcov îi vorbise despre zilele din vremea aceea. Pe atunci, cei câțiva ruși aflați la Madrid fusese răîncartiruiți la Palace Hotel. Robert Jordan nu cunoscuse pe niciunul dintre ei. Era înainte de organizarea primelor grupe de partizani, înainte de a-l fi întâlnit pe Kashkin sau pe oricare altul. Kashkin fusese în nord, la Irun, la San Sebastian și luase parte la bătălia lipsită de succes de lângă Vitoria. Nu sosise la Madrid decât în ianuarie, iar în vremea când Robert Jordan luptase la Carabanchel și la Usera, cele trei zile în cursul cărora stăviliseră înaintarea aripii drepte a atacului pornit de fasciști împotriva Madridului și alungaseră pe Maur și pe Terzio, luând cu asalt casă după casă, pentru a curăța mahalaua tocată de bombe până către podișul cenușiu și ars de soare, stabilind astfel o linie defensivă de-a lungul înălțimilor menite să apere colțul acela al orașului, Carcov stătuse la Madrid. Cu privire la vremurile acelea, Carcov nu se arăta cinic nici măcar în vorbe. Erau zilele când trăiseră deopotrivă aceeași suferință și totul părea pierdut. Iar fiecare își aduce acum aminte cu mai multă emoție decât despre o citare prin ordin de zi, ori o decorație despre ce fusese în stare să facă într-o clipă, când totul părea pierdut. Guvernul părăsise orașul și, pentru a putea fugi, luase toate mașinile Ministerului de Război, iar bătrânul Miaha fusese nevoit să-i inspecteze pe bicicletă pozițiile de apărare. Robert Jordan nu credea în basmul ăsta. Nici chiar în cele mai înflăcărate visuri patriotice nu putea să și le închipuie pe miaha călare pe bicicletă. Dar Karkov spune că e adevărat. Nu trebuia scăpat însă din vedere faptul că tocmai Karkov fusese cel care scrisese povestea asta pentru ziarele rusești, așa că probabil, după ce o scrisese, începuse și el să o creadă. Mai exista și altă poveste despre care însă Karkov nu scrisese. La Palace Hotel îi fusese rălăsați în grijă trei răniți ruși de care trebuia să răspundă. Erau doi tankiști și un aviator atât de grav răniți încât nu puteau fi transportați și, cum pe vremea aceea era extrem de important să nu existe nicio dovadă a ajutorului rusesc pentru a nu justifica astfel o intervenție făcișă a fasciștilor, Karkov avea sarcina ca acești trei răniți să nu cadă în mâinile fasciștilor în cazul când orașul ar fi fost evacuat. Dacă orașul ar fi fost evacuat, Carcov trebuia să-i o și înainte de a pleca din Palace Hotel să distrugă orice dovadă a identității răniților. Pornind de la trupurile a trei răniți, dintre care unul cu trei răni de glonte în abdomen, altul cu falca smulsă și coardele vocale scoase la vedere, iar al treilea cu femurul făcut zob de un glonte și cu mâinile și fața atât de rău arse încât chipul lui nu mai era decât carne vie acoperită de bășici, fără gene, fără sprâncene și fără păr, Nimeni n-ar fi putut dovedi că sunt ruși. Nimeni n-avea să poată spune despre trupurile unor răniți lăsați în paturile de la palas că sunt ale unor ruși. Nimic nu putea dovedi că trupul gol al unui mort este un trup de rus. Naționalitatea și convingerile politice nu ți se pot citi pe trup după ce ai murit. Robert Jordan îl întrebase pe Karkov ce simțise în fața obligației de a săvârși asemenea faptă. Iar Carcov îi răspunsese că nu se gândise la ea dinainte Cum ai fi procedat? Îl întrebase Robert Jordan Și tot el adăugase Să știi că nu-i chiar așa de simplu să te apuci deodată să o trăvești trei oameni Iar Carcov răspunsese Ba da, e foarte simplu când ai totdeauna asupra ta o travă pentru uz propriu Apoi deschisese port sigaretul și îi arătase lui Robert Jordan ce avea în interiorul capacului dar primul lucru pe care l-ar face oricine te-ar lua prizonier ar fi să țin și face porțigaretul," îi spusese Robert Jordan, arătându-și nedumerirea. Și înainte de toate te-ar sili să ridici mâinile în sus." Mai am încă o mică rezervă aici," răspunsese Carcov zâmbind și arătând spre reverul hainei. Pur și simplu vări reverul în gură, uite așa, muști și înghiți. Asta e mult mai bine," se Robert Jordan spune te rog, miroase amigdalea amare așa cum scrie în romanele polițiste? Nu știu, îi răspunsese Carcov amuzat. Nu l-am mirosit niciodată. Vrei să spargem o fiolă și să mirosim? Mai bine să ne lăsăm pe gubaș. Da, urmase Carcov, punând deoparte porțigaretul. Nu sunt un defetist, cred că înțelegi, dar e totdeauna posibil să trecem din nou prin asemenea clipe grele și așa ceva nu găsești nicăieri. Ai văzut comunicatul de pe frontul de la Cordoba? E foarte frumos. Acum e favoritul meu dintre toate comunicatele." Ce spune?" întreba se grăbit Robert Jordan, fiindcă tocmai de la Cordoba se întorcea și îi simțea deodată cum îi se urcă sângele la cap, așa cum se întâmplă de câte ori cineva glumește pe socoteala unui lucru despre care mai ție ți este îngăduit să glumești, dar nu și altora. Cum spunea în comunicat?" Nuestra gloriosa tropa siga avanzando sin perder ni una sola palma de tereno, spusese Carcov în spanioleasca lui stranie. Nu se poate să spună chiar așa, zisese Robert Jordan neîncrezător. Glorioasele noastre armate continuă să înainteze fără să piardă nici măcar o palmă de pământ, repetase Carcov în englezește. Așa spune în comunicat, am să-l caut și am să ți-l arăt. Îți venea în minte atâtea figuri cunoscute care muriseră în lupta de lângă Pozo Blanco, dar la Gaylord era prilej de glume. Va să zic că așa stăteau acum lucrurile la Gaylord, dar nu întotdeauna existase un Gaylord, iar dacă situația prezentă era de așa natură încât putea da naștere unui Gaylord datorită supraviețuitorilor din zilele de la început, era bucuros să afle de existența lui și să-l cunoască. Ești departe de simțămintele trăite în Sierra, la Carabanciel și la Usera," gândise Robert Jordan. Ești ușor de corupt," își spusese el mai departe. Dar oare era corupție, ori numai dezbărarea de naivitatea de la început? Oare lucrurile nu s-ar petrece la fel în orice altă privință?" Care dintre tinerii medici, tinerii preoți sau tinerii soldați mai păstrează despre îndelednicirea lor puritatea idealurilor inițiale? Preoții fără îndoială că le păstrează sau altminteri părăsesc breasla. La fel ca și comuniștii înzestrați cu suficient de severă autodisciplina interioară. Dar ia uite-te la Karkov. Cazul lui Carcov îl preocupa necontenit. Ultima oară când fusese la Gaylord, Karkov spusese lucruri încântătoare cu privire la un economist englez care petrecuse multă vreme în Spania. Ani în șir urmărise Robert Jordan scrierile acestuia și totdeauna îl respectase fără să știe ceva despre el. Nici nu acordase prea multă atenție celor scrise de economistul englez despre Spania. I se prea limpezi și prea simple, ori foarte luminoase, ori foarte întunecate și, multe date statistice, erau un mod evident aduse din Condei cu prea multă dibăcie. Părerea lui era că niciodată nu te poate interesa cu adevărat ce spun ziariștii despre o țară ce ți-e cunoscută direct, dar pe economist îl respecta pentru bunele sale intenții. Și mai târziu, cu totul pe neașteptate, îl întâlnise în amiaza atacului de la caravan cel. Ședeau adăpostiți în arena pentru luptele de tauri și ascultau împușcăturile de pe cele două străzi ce duceau spre arenă și toți erau cu nervii încordați în așteptarea atacului. Li se promisese un tank și tankul nu mai apărea, iar Montero stătea cu fruntea sprijinită în palmă și repeta întruna: N-a venit tankul, n-a venit tankul. Era o zi friguroasă și praful galben alerga purtat de vânt de-a lungul străzii, iar Montero fusese rănit la brațul stâng și tot brațul începuse să-i amorțească. Trebuie să avem un tank," zicea Montero. Trebuie să așteptăm tankul, dar nu-l putem aștepta." Rana de la braț îl făcea irascibil. Robert Jordan se dusese să vadă de nu cumva apăruse tancul despre care Montero credea că s-ar fi oprit în dosul blocului de locuințe de la cotul liniei de tramvai. Și, într-adevăr, acolo se afla. Dar nu era un tank. În zilele acelea, spaniolii numeau tank tot felul de lucruri. Era un vechi car blindat. Șoferul nu voise să iasă de după colțul blocului și să vină până în arenă. Stătea în picioare la spatele mașinii cu brațele încrucișate peste metalul blindajului și-și sprijinise de ele capul învăluit în casca dublată pe dinăuntru cu piele. Clătinase din cap când Robert îi se adresase, dar fără să-l ridice de pe brațe. Pe urma înalțase capul, dar tot nu se uitase la el. N-am primit ordin să vin acolo," îi spusese șoferul morăcănos. Robert Jordan își scosese pistolul din toc și înfipsese țeava în bluza de piele a șoferului de pe carul blindat, amenințând. Uite aici ordinul!" Omul clătinase din capul vârât în casca lui mare căptușită cu piele, care semăna cu casca unui jucător de fotbal american și răspunsese. „Nu avem muniție pentru mitralieră." Avem noi muniție acolo, în arenă," îi zisese Robert Jordan. Hai, dă drumul!" Încărcăm acolo, benzile. Urcă și dă drumul." N-am servant pentru mitralieră," spuse șoferul. Da unde-i? Unde-i tovarășul tău?" Mort," răspunsese șoferul. Acolo, înăuntru." Scoate-l afară," poruncise Robert Jordan. Trage-l afară din car." Nu sunt stare să mă ating de el," zisese celălalt. E îngrămădit chiar între volan și mitralieră și n-am cum trece peste el." Hai repede, îl îndemnase Robert Jordan. Hai să-l tragem amândoi afară. Când se urcase în carul blindat, se lovise la cap și-și făcuse deasupra sprâncenei o mică tăietură, din care sângele a să-i curgă pe față. Mortul era greu și atât de înțepenit că i-a fost cu neputință să-i îndoaie încheieturile și a trebuit să-l lovească tare cu ceva în cap ca să-l scoată de unde se prinsese cu fața în jos, între volan și scaun. În cele din urmă îl ridicase, vărând genunchiul sub capul mortului și săltându-l în sus și trăgând de bluza de piele. După ce desprinsese capul din strânsoare, îl singur spre portieră. Dă-mi o mână de ajutor să-l scot afară," îi spusese el șoferului. Nu vreau să mă ating de el," răspunsese șoferul și Robert Jordan își dăduse seama că plânge. Lacrimile îi alunecau drept în jos pe amândouă părțile nasului și pe obrajii acoperiți de praf, iar nasul începuse și el să-i curgă. Stând lângă portieră, se încordase și îl smulsese afară, iar mortul căzuse pe trotuar alături de linia tramvaiului, păstrându-și poziția închircită îndoită în două de la mijloc. Zăcea acolo cu chipul cenușiu ca de ceară peste asfaltul trotuarului și mâinile împreunate în față, la fel cum fusese și în carul blindat. Urcă înăuntru firara dracului să fie, spuse Robert Jordan, îndreptându-și pistolul către șofer. În clipa asta să urci! Chiar atunci dăduse cu ochii de bărbatul care venea către ei dinspre intrarea blocului. Purta un par de siu lung, era cu capul gol și se vedea că are părul cărunt, umerii obrajilor lătăreți, iar ochii fundați în orbitele adânci și apropiați de rădăcina nasului. Avea în mână un pachet de Chesterfield, din care scosese o țigară și o întinsese lui Robert Jordan, deși el era ocupat atunci să-l pe șofer înăuntru, împingându-l cu pistolul de la spate. Stai numai o clipă, tovarășe," îi spusese omul acela în spaniolește. Ai putea să-mi explici ceva în legătură cu lupta?" Robert Jordan luase țigara și o băgase în buzunarul de la piept al salopetei albastre de mecanic. Îl recunoscuse pe tovarășul acela după fotografiile văzute mai înainte Era economistul englez Poți să te duci dracului, răspunsese el în englezește și apoi continuase în spaniolă către șoferul carului blindat Într-acolo, spre arenă, pricepi? Trântise cu zgomot portiera grea, pe urmă o încuiase și porniseră pe coasta aceea prelungă Și gloanțele începuseră să răsărăpăie în blindaj ca niște pietricele zvârlite într-un cazan de tablă Puțin mai târziu, când începuse să tragă mitraliera, răsunau sonori ca niște repezi lovituri de ciocan. Ajunsese curând la adăpostul arenei cu afișele din octombrie încă lipite de ziduri în preajma caselor de bilete și începuseră să deschidă în mare grabă lăzile de muniții și oamenii cu puștile în mâini, cu grenadele la cingătoare și prin buzunare, stăteau și așteptau adăpostiți acolo, iar Montero spusese E în regulă, uite că a sosit tankul. Acum putem ataca." Mai târziu, noaptea aceea, după ce ocupaseră ultimele case de pe coastă, se așezase comod în spatele unui zid de cărămide cu o spărtură făcută în mijloc pentru țeava mitralierei și cercetase câmpul de tragere neted și întins de la ei și până la creasta, în dosul căreia se retrăseseră fașciștii, apoi începuse să admire, cu o liniște aproape voluptoasă, înălțimea acoperită de vile dărâmate care apăra flancul lor stâng. Se întinsese pe o grămadă de paie și se înfășurase într-o pătură ca să-și usuce îmbrăcămintea audă de sudoare. Culcat acolo, se gândise la economist și începuse să râdă, iar pe urmă îi păruse rău că se purtase așa de grosolan cu el. Dar în clipa aceea, când englezul îi întinsese țigara, scoțând-o din pachet ca și cum i-ar fi oferit un bacșiș pentru informațiile cerute, ura luptătorului față de cei neangajați în luptă fusese mai tare decât buna cuvință. Acum își aducea iarăși aminte de Gaylord și de felul cum vorbise Carcov despre omul acela. Va să zic că acolo l a întâlnit," zisese Carcov. În ziua atacului eu nu am ajuns mai departe de puiente de Toledo." Englezul s-a dus însă până aproape de front. Cred că aceea a fost ultima zi a vitejiei lui. A plecat din Madrid în următoarele 24 de ore. Cred însă că la Toledo a arătat cea mai mare vitejie." La Toledo a fost formidabil. Este unul dintre arhitecții care au realizat cucerirea al cazarului. La Toledo ar fi trebuit să-l vezi. Sunt convins că succesul asediului nostru se datorește în bună parte eforturilor și sfaturilor lui. A fost cea mai stupidă parte a războiului. S-a ajuns atunci la o culme a stupizeniei. Dar ia spunem, terog, te rog, ce crede lumea despre el în America? În America, spusese Robert Jordan... Se crede că este foarte strâns legat de Moscova. Nu-i adevărat, răspunsese Carcov. Dar are o figură încântătoare, iar cu figura și cu manierele lui obține mari succese. Cu o mutră ca a mea n-aș putea realiza nimic. Puținul pe care am izbutit să-l fac, l-am realizat în ciuda mutrei ăsteia incapabile să înflăcăreze oamenii, să-i facă să mă iubească or să le câștige încrederea. Dar micul ăsta... Are o mutră cu care poți într-adevăr să faci carieră. Are mutră tipică de conspirator. Oricine a citit în cărți despre conspiratori îi acordă imediat încredere săvârșită. Și se și poartă ca un conspirator. Dacă îl vede cineva intrând într-o încăpere, știe din prima clipă care de a face cu un conspirator de mâna întâi. Oricare dintre bogații dumitale compatrioți înclinați sentimental să ajute Uniunea Sovietică, așa cum își închipuie ei, ori să-și ia anumite măsuri de siguranță, oricât de slabe, împotriva unei eventuale victorii a partidului, văd numai decât după chipul și manierele omului ăstuia că nu poate fi nimic altceva decât un agent de mare încredere al Cominternului. Și n-are niciun fel de legătură la Moscova. Niciuna. Ascultă, tovarășe Jordan. știi chestia cu cele două soiuri de proști? Domol și gălăgioși? Nu, cele două soiuri de proști de la noi din Rusia. Carcov zâmbi și începu să explice. Mai întâi e prostul de iarnă. Prostul ăsta de iarnă vine la ușa dumitale și bate de cu tremură casa. Te duci la ușă deschis și îți dai seama că nu l-ai mai văzut de când ești. Dar înfățișarea lui îți iau ochii. E un om cu o statură impunătoare, cu cizme înalte, cu haină de blană și căciulă mițioasă și e acoperit tot de zăpadă. Mai întâi tropăie din cisme și-și scutură zăpada de pe ele. Pe urmă își scoate blana o scutură și ți-așterne alt strat de zăpadă. După asta își ia căciula din cap și o trântește de ușă. Altă zăpadă! În sfârșit, mai tropăie odată din cisme și pornește spre mijlocul odăii. Abia atunci te uiți la el și vezi că e un prost. Ăsta e prostul de iarnă. Dar vara prostul iese pe stradă, începe să vânture din mâini și să-și scuture capul, când într-o parte, când în cealaltă, și toată lumea, pe o întindere de 200 de metri în prejur își dă seama că e un prost. Ăsta e prostul de vară. Economistul dumitale e un prost de iarnă. Dar aici, în Spania, de ce are lumea încredere în el? întrebase Robert Jordan. Din pricina mutrei răspunsese Carcov, din pricina grozavei lui mutre de conspirator. Și datorită uluitoarei șmecherii de a spune de fiecare dată că vine de altundeva, dintr-un loc unde se bucura de toată încrederea și avea un rol de primă importanță. Bineînțeles, urmase Carcov zâmbind, ca să poată pune în aplicare șmecheria asta, trebuie să călătorească foarte mult. Doar ști că spaniolii sunt un popor tare ciudat, adăugase Carcov. Guvernul ăsta a avut foarte mulți bani, mult aur, dar n-au vrut să dea nimic prietenilor. Ești prieten? Foarte bine. Ai să faci treabă pe gratis și n-ai să primești nicio răsplată. Dar reprezentanților unei firme importante, ori ai unei țări care nu le este prietenă, dar a căror bunăvoință trebuie câștigată, unor asemenea oameni le-au dat cu ghiotura. E foarte interesant când urmărești lucrurile îndeaproape. Asta nu-mi place. Și de altminte banii aparțin muncitorilor spanioli. N-a bănuit nimeni care să-ți placă. N-am vrut decât să înțelegi, îl lămurise Carcov. De fiecare dată când te întâlnesc, te învăț câte ceva, așa că în cele din urmă ai să-ți completezi educația. Pentru un profesor e foarte interesant să se lase educat. Nu știu dacă am să mai pot fi profesor când mă întoarce acasă. Probabil că o să mă dea afară fiindcă sunt roșu. Ei, atunci poate ai să vii în Uniunea Sovietică să-ți continui acolo studiile. S-ar putea să fie cel mai bun lucru pe care l-ai avea de făcut. Dar specialitatea mea e limba spaniolă. Spaniola se vorbește în multe țări," spusese Carkov. Poate că nu în toate are să fie așa de greu de făcut ceva ca în Spania. Și nu trebuie să uiți că sunt aproape 9 luni de când nu mai ești profesor. În 9 luni s-ar putea să fie învățat altă meserie." Câte lucrări de dialectică ai citit până acum? Am citit manualul de marxism publicat de Emil Burns, atâta tot. Dacă l-ai citit din scoarță în scoarță, nu e chiar atât de rău. Are 1500 de pagini și fiecare pagină ți-ar putea da de gândit pentru mai multă vreme. Dar mai sunt și alte lucrări pe care ar trebui să le citești. Acum nu prea e timp de citit. Știu, în cuvința Sekarkov. Mă gândesc pentru mai târziu. Sunt multe cărți pe care dacă le-ai citi, ai ajunge să înțelegi câte ceva din cele ce se întâmplă pe lume. Dar și din cele trăite de noi acum va ieși o carte foarte necesară. O carte menită să explice multe lucruri ce se cer știute. Poate am să o scriu eu. Sper că eu am să fiu autorul. Nu văd cine ar putea o scrie mai bine. Nu umbla cu lingușeli," spusese Carcov. Eu sunt ziarist." Dar ca toți ziariștii vor să scriu literatură. Chiar acum sunt cufundat până în gât într-un studiu despre Calvo Sotelo. A fost un fascist de mâna întâi. Un adevărat fascist spaniol. Franco și ăștii alți nu sunt așa ceva. Am studiat toate scrierile și discursurile lui Sotelo. Era un om teribil de inteligent și uciderea lui a fost un act numai puțin inteligent. Cred că nu ești pentru asasinatul politic. E practicat pe scară foarte largă, afirmase Carcov, pe scară foarte, foarte largă. Dar noi nu suntem pentru actele de terorism săvârșite de către indivizi, continuase Carcov zâmbind, și fără îndoială nu pentru cele săvârșite de un criminal terorist sau de organizații contrarevoluționare. Noi respingem cu dezgust ticăloșenia și fățărnicia hienelor ucigașe de teapa naufragiaților buhariniști sau asemenea a umanității cum sunt Zinoviev, Kamenev, Râcov și acoliților. Urăm și disprețuim asemenea dușmani înrăiți, spuse Carcov zâmbind din nou. Totuși se poate spune, după câte cred eu, că asasinatul politic e practicat pe scară largă. Adică vrei să spui, nu vreau să spun nimic? Dar fără îndoială că executăm și lichidăm pe dușmanii înrăiți și drojdia umanității, pe generalii care nu sunt decât câini trădători și pe amiralii care oferă dezgustătorul spectacol al încălcării cuvântului dat. Pe ăștia îi lichidăm, nu-i asasinăm, înțelegi deosebirea? Înțeleg, afirmase Robert Jordan. Și fiindcă mai fac glume câteodată, și știi cât de primejdios este să faci glume chiar când glumești. Bine. Fiindcă fac lume să nu-ți închipui că poporul spaniol nu va ajunge într-o bună zi să trăiască regretul de a nu fi împușcat anumiți generali care și în ziua de astăzi mai ocupă posturi de comandă. Mie nu-mi plac execuțiile. Sper că înțelegi. N-am nimic împotriva lor, mărturisise Robert Jordan. Nu-mi plac, dar nici n-am ceva împotriva lor. Știu asta, declarase Carcov. Mi s-a spus. E un lucru important... Întrebase Robert Jordan N-aveam de gând decât să spun sincer ce simt E regretabil, răspunsese Carcov Dar este unul dintre aspectele care oferă anumitor persoane Posibilitatea de a fi considerați oameni de încredere Când în mod obișnuit le-ar trebui mult mai lungă vreme Pentru a fi trecuți în această categorie Și sunt socotit om de încredere? În sarcinile ce ți se încredințează Ești socotit demn de toată încrederea Într-o bună zi va trebui să stau de vorbă cu dumneata ca să văd ce gândești de fapt E păcat că niciodată nu discutăm serios Am hotărât să nu mai gândesc până nu câștigăm războiul Spusese Robert Jordan Atunci e probabil că n-ai să mai gândești multă vreme Dar ar trebui să ai grijă și să-ți mai exersezi câte puțin mintea Citesc Mundo Obrero, îi comunicase Robert Jordan Iar Carcov comentase E în regulă bine sunt în stare să apreciez și o glumă. În Mundo Obrero se scriu lucruri foarte inteligente. Singurele lucruri inteligente ce se scriu despre războiul ăsta. Da, recunoscuse Robert Jordan. Sunt de aceeași părere. Dar ca să ai o imagine completă asupra celor ce se întâmplă, nu-i suficient să citești numai organul partidului. Nu, convenise Karkov. Dar n-ai să capeți o asemenea imagine nici dacă citești 20 de ziare. Și, la urma urmei, chiar dacă ai căpăta nu văd ce ai putea face cu ea. Eu am imaginea asta aproape în fiecare clipă, și tot ce fac e să încerc să o uit. Crezi că e chiar atât de oribilă? Acum e mai bună decât era. Începem să ne scuturăm de ce e oribil. Dar există încă ceva foarte putred. Punem pe picioare o armată uriașă, și pe anumite unități, pe cele ale lui Modesto, ale lui El Campesino ale lui Lister și ale lui Duran, ne putem bizui. Sunt mai mult decât demne de încredere. Sunt minunate, ai să te convingi. Avem de asemenea brigăzile internaționale, deși rolul lor e pe cale să se schimbe. Dar o armată alcătuită din unități bune și din unități rele nu poate câștiga un război. Toate trebuie să fie ridicate la un anumit nivel de pregătire politică. Toate trebuie să știe pentru ce luptă și să fie conștiente de importanța acestei lupte Toate trebuie să creadă în lupta pe care o duc și toate trebuie să accepte disciplina Creăm o armată uriașă bazată pe recrutare obligatorie Dar fără să avem la dispoziție timpul necesar pentru a asigura disciplina indispensabilă unei asemenea armate Dacă așteptăm de la ea să se poarte bine când intrăm în foc O numim armata populară dar nu va avea bazele unei adevărate armate populare și nici disciplina de fier indispensabilă unei armate create prin recrutare. Hai să te convingi, e o metodă foarte primejdioasă.